Z Spider Hagyományok Hello! Szabad ez a hely? Há, persze! Üljön csak le! Szerencséje van, mindjárt kezdődik a rituálé! Hát, hát így. Yeah. nem maradnék le a fiam ölési próbájáról, hisz ezzel válik felnőtté a törzsben. A ah, bizony, nagy dolog ez nekünk, a páknak. Hát csak nem a maga fiának is ez lesz az első. Ó, uh, nem. Már megölte pár kis testvérét kődobálás közben. Dob meg a kutyát. Jaj, jaj, részvétem. Hát, igen. Igen, hiányzik is az az ebb. Meg akartam büntetni, de a vajákos szerint nem szabad. Na, na igen, ő mindenre tudja a választ. Csak sajnos, ugye, nem minden tud gyógyítani. Gondoljunk bele, mi lett Hallgottal a férfiassal. Hallgott. Na, hallgott, az, az, az lágy hangú lett, emlékszem. A sámán se tudta rendbe tenni. Na, de azóta is gyógyítja a feleségét, hogy jobban viselje a szomorúságot. Na, és hát, ha valakiből esténként a sámán kízi a démont. Ja, ja. Meglepően boldog mostanság! Aha, szóval démond íz! Nem értettem, hogy miért sikoltozik így az az asszony esténként. Na persze, ha mondta egyszer, minden asszonyjal megteszi. Szegény, hallgothat. akkor is. Ezek a mai civilizáltak nem tudják, hogy érdemes fogadni egy fosztogató csapatot. Úgy van. Miféle világból épnek majd így a fiaink? De már tisztességesen agyon se lehet verni valakit egy bunkós bottal, mert fémvértyeik vannak. Az hát múltkor is... Viszem a fiamat útszéli rablásra, és erre a lovas kocsiban csak egy fém ember ült valami puha sárga fém kalapba. össze összetudtam törni. Még olyan színes töveket is rakott bele. Örület! Na, én meg... Hozni akartam egy bundát az asszonynak a városból, amikor bevettük azt. Na, de minden elégett valami fura, rossz ízű piájuk miatt, amit égetnek olyan üvegburkokban. Na, igen, igen. Erről hallottam is, olajlámpának hívják, azt hiszem. Ha, mi lesz a következő? – Meggyulladó pol, vagy lovatlan kocsik? – Ki tudja? – Na, hé, nézd, elindult a próba. – Na, végre. – várj, nem értettem. Mi kis a küldetések? Leinni magadat egy hordó sörrel, megverni az elrabolt mágust, és lefektetni egy szűz asszonyt. Oh, – Ó, oh, oh, oh, ott is a fiam! – Há miért imbolyog úgy? – Nagyon izgult, és én adtam neki előtte egy kis italt. Aki hitte volna, hogy nyolc fordult, nem bír ki? Mai fiatalok, mindig csak a barlangrajz. Na ah, de, elindult. Ha, ah, megvan. Elkezdett inni. Egészen jó megy neki, ahhoz képest, hogy... Eredetileg azt a követ nézte, hordónak ott mellette. Aha, na, megindult a nők felé. Hát, <kül> gondolom, nem gond, ha felcseréli a sorrend. Híj, ai, hoppá, ekkora tütött. Na, na, éj, hát. Sírj, jövőre is megpróbálhatja, a ja mekkorát adott neki, a miért sírsz? <gül> Tőlem tanulta, Én olyan büszke vagyok rá. Ja, akkor azod meleted a feleséged, és nem egy nagyon szétment bőrgyűjtemény? Hát, hát, igen. Na hát, de, nézd, nézd, talán megjött az esze. Vetkőzni kezdett. he, hát, he? Hé, hé? Hát, hát, hát, hát, hát. Mi csinál a varázslóval? Ne, ne, ne. Ú. Hát, két próbát megcsinált. Megvolt a hordó és a csüzesség.